A'udhu billahi min ash-shaytanirajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'aylahu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi nafasina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du jidhafalan dalim bitakonu batumallahu Gjellë Gjellalu hu Allahune falëndalojmë dhe vetëm për i ti falëndimë kërkojmë ndërsa për shëndetjet salavatët të mirët e zoti Gjellë Gjellalu hu të gjithat të grumbulluarët të kënjëri ju më i mirë Muhammedi alai salatu e selam vëstaj mbi shokët e ti besnek mbi familjen e ti të ndërshme migratët e ti të pasrët të, të gjithë besimtarët e të sërët e ndjekër rrugën e ti me të mirëa dherën e ditën e fundit të kësaj Të nderuara dozor, do të vazhdoj me lejnën e Zotit Xhelel Xhalaluhu në serinë tësë si ne kemi filluar në komentën e librit të Hoxhës të njohur Abu Hatim al-Muhibban, Allahu e, Allah e mëshiron. Porse para as me vazhdua të jenë në libër, s'kemë mundësi me u shkoqit nga ngjarjet që ndodhin tek muslimanët dhe cilë e cila e prreq zemrën e çdo besimtarit, andaj do të flasim me lejnën e Zotit Xhelel Xhalal në këtë para hyrje diçka rreth hebrejtëve dhe mësime me të cilat neve duhet të i ledzojmë dhe të i perceptojmë nga nxarit, si dëmëzën nga nxarit e cila ka ndodhë dje atje në zelandën ere. Të ndëruar dhe zër, fillem e shtë lusë, mizotin të në Gjellet Gjellalu, që Allahu të bare kjo vëtë e alla, atat të cilat, Allahu Gjellet Gjellalu hu u atsaktoj që në gjami të ndroj njët në rastin me zulom me mizori, me të rathëti, me panjërzi, me poshtërsi, në e lusmi që Allahu Gjellegjela ti pranën rahmetin e tina, ti falë ata, dhe Allahu Gjellegjela luhu të valetësën familjeve të tëre dhe bive të tëre. Por se neve vëzër, shpesher kësi në gjarje, kemi në botë të shumë ta në gjarjet për sëritën, eksumerat, neve shpesher dë njëherë dimi lezu, shpesher nuk dimi lezu. Qëka do më thanë? Në gjdo rëmuj, në gjdo katrahur, në gjdo anarki, në Kur'an nuk mundëm i me gjithë do njëherë se qëregullimi rëmujja është pjese e ligjit e Zotit Gjellë Gjellëllu. Po, ka mundësi njerëzve mi u bo një, një rëmuj, mi u përzi pak, edhe me ndodë për leshje e kështë më radhë. Por se në kadirën e Zotit shka, shka rëmuj. Allahu Gjellë Gjellëllu hu qëdër fëhedë çdo send ka caktuar me qadar me mos pra Allahu xhele Gjell xhelali nuk i ikin sendët në kuptimin që ish na ikin neve pra një rromuj neve na porzie jot por Allahu jo andaj rromuja është ne jo te Allahu xhele Gjell xhelali atarav laza pasi çë rromuj nuk, nuk ka kur'an rromuj nuk ka te zot xhele Gjell xhelali çdo send është me qadar edhe tallovia është qadar edhe rromuja është qadar edhe zullumi që ndodh mes njerëzve është me kaderin e Zotit Gjelle Gjelalu. Ajo mbi robri të shërëmuj, të Allah o është urëci. Nuk ndodhë në universin e Zotit diçka pa urëci. Atëherë dhe zërë, do të përmenjë me diçkan nga regullat, të satë kanë përmenjë djetarët, mbi, mbi uh, urëcit dhe format se si duhet të lecohën në gjarjet. Pra neve ne në ndodhën shumë në gjarjet. A dhu val, qështë duhet t'i ledzojmë në nxarjet dhe si kanë ledzu djetarët në nxarjet. Pra ndodhë një nxarjet, ndodhë një, ndodhë i, ndodhë një gjë, qështë duhet t'i ledzojt? Djetarët kanë prur regull, të nxirur nga Korani. Filemisht të ndërur, të kanë thonë djetarët se historia është një dituri e cila s'ka nevoj për mësus. Korani dhe zër ka histori. Shumica e Kur'anit edhe dispozitat kër i bjenë i bjenë me histori Apo? Ande dhe zër, historia, ndodhia, njënjarja është një mësim i Zotit që le dzoët pa shkollë le dzoët pa arsimim Ande Allah u kërkan se ka provu e prej marrë se i brejtëve Ka thënë Allah u gjele gjelelu në surën Ali Imran Kad khalet min kablikum sunenun para Juve kanë kalu shumë ligje të zbatuara. Çdo më thanë rëmujja zullume, a, përleshje mes njerëzve, tradhime mes njerëzve dhe i ka kap lu ligji. Fath Allahu 'uhu al-Jalaluhu. Fasilu fil ard. Ata rhesnin në tokë dhe shikoni. Thun dhuru dhe shikoni. Tani kjo fjala thun dhuru s'ka nevojë ti me me pas shkollë por me këqyr. A dhe dhe ze ndër, historia, në gjarjet, ndodhit, Allahu pëse i bjen, fillim ish duhet të këtojmë këta. Allahu gjeluar e i cakton në gjarjet, që të morë rëmsime edhe i pashkollumi. Që të morë rëmsime edhe ai cili s'di, asme shkryt, asme ledzu, asme doshtë edhe kur liber s'ka prejkë. Por, por Allahu thotë këshirën gjarjen, a dhe Hasan Al Basriju, kur shkontënë për gjenaze, kur ju vdhësh ke dikush muslimanve, që ju thonte, Jë dhënë të ojë që se lezo një Kur'anin. A be shqipënë qëto? Qështash s'kini mundësime s'me lezu këtë njëjarje. A ka mundësime t'i kujtë kujtë i të vdes nana, baba, agja, një kusherin, një shok, një mik. A ka mundësime thonë, unë zdi me lezu, vëlla. S'ka këtë zdi me lezu, kime lezu tash. Tash kime lezu. Andohë dhe zërë, zër, njëjarjet i bjene Allah. Përmi lezu ketë. Përmi lezu ketë, për Andaj fillim ishtë ta kuptojbë Se Allah nuk len më ndodhë dhichka Vetëm se për i bret Vetëm se për i bret Kjo regu vlezër Pra ti qasëmi një herë ndodhive Në gjarjeve Anipse janë shumë të rënditëse Nga se në, në pra paskejnë atje Ka diçka tjetër Andaj Shekhu Listejmë të imije Një dytë për e dytëve një rojtari burgut Një rojtari burgut në Damask I tha Shekhu Listejmë të imijesh Tha po më jenë gjuna A po vjenë gjuna që Qikut kanë shtije Tha pi, pi për jash po do kësë azab Ama mrejna ashtë rahmet Tha që ishe rahmet mrejna Tha e ledzëj Kur'anin Falna për Zotin Vetmona me Zotin Si kam dertët e juve E kam vesh një dertë E kam Allahu që le gjelalu Mirë po këto, këto njërë nuk i ledzën Nuk i ledzën që do kush kështu Anë të zër, e të ndërrua dhe zërë Njërë jetë ndodhit Allahu pëse i bjenë Për të ledzu, ajt që ka zdi me ledzu. Për të pa, para që ka zdo me pa. Për të dëgjue, ajt që ka thot, shpesher e ta shdo me një, ta shkime një e. Andaj Allah u gjela për këta i që nëngjarje. E ditat të ndërrua lezës e neve duhet të kuptojmë nga kjo, është se, istoria ka një loj shpejtsije në nëngjarje. Edhe pse filimë dhe mbarimë gjithmon janë, janë të njëta për qembu, të ndërrua dhe zër, nëse lezoni surën Hud, ha? surja Hud, surja Njëmëdhet, surën Araf, surja Shtatë, ati dhëtë dhëtë gjeni se Allah u filon, pita Ademi, pasëta i thëtë dërguam Nuhin, pasëta Allah u gjele përmen Salihun, Hudin, Shuaibin, pasëta Allah u gjele përmen Ibrahimin, pasëta I Musahin, eksën e da për finga mërëve. Një send është i përbashkët pita Ademi, dërit e Muhammed A.S. misal është i përbashkot kush dhe me lezu e gjenë djetarë kanë thonë e përbashka cila është fillimi dhe mbarimi janë në gjaishën vim për nga mbet të zulum qartë të mohusit të thoin, në ka dërgu Allah dhe ata rëvelohen dhe për nga mbeti insiston dhe vetën ata insiston dhe vetën dhe fillon rëmuja a fillon rëmuja dhe fillon për leshet a pëshiko fillimi gjitho pengamber që shtu janisë vjenë të janis, popli vetë ka jetu një piesë s'ka qenë pengamber ka jetu me ta a në që që kanë thonë shuajbit ka dhe kun të mërgjuën fija fina në të kena shpresu tije në kena kujtu që ki mu bërë burri mirë apo do një gjalli ri apo i cili është përshemull i sukses shumë në shkollë e kështu mëral pastaj fillon me i ba i batet Allahu i gjele gjele mu privu pi haramit Dhe që ka i thojnë, na këna mendu se këmë po doktor, na këna mendu se kë, këso, e na këna mendu, thusë e tashë do më dhonë kjo zbaho, ta po. Pra, ata në gjarjet të cilat i fillojnë, pengamaret janë në gjajshme, dhe në barimet janë në gjajshme. Qështë janë barimet? Thetara bësu, pritni. Zdo pengamaret ka thonë popullit vetë, prit tashë. Kush, kush ka me përfundue, qështë ka me përfundue. Mirë po të ndërruar dhe zëmë përshka këse, istoria është e shpejt, dhe njarët janë të njajshme, dhe, dhe qëfarë, edhe fundët janë të njajshme, me gjithë këta gabimet për sëritër. Këni pa, a dy shqipja kjo lezën? Me shkuti, pas dëtë herë për një rukë, a, pas dëtë herë për një rukë, edhe edhe disën filan dhejnin, vjen një grobë, edhe në gjithë do herë shka shkonë, që aty bje, me të ponja pë të parën herë arsjetot, her se se pa adera, e dhe ra, hajtë edhe ditën arsjetot, të rejtën, të katërëtën, të pesëtën, gjashtën, të pesëtën, një cintën, shikonin kur amdhezër, sa herë përsëritën, adhe dhe dhe thëndhur, thëndhur kejfe kene aki betul muke dhe dibi, këshyre që shkanë qenë për fundimete e zullum qarëve, e mi lezër, pse përsëritën gabimet, me gjithë shkenën në njajshme pse Të ndërorualla që përsëriten gabimet nga sa njerëzit ha nuk i lexojnë ato. Allora na thamë e para, ose që ngjarurit më lexu. Por shkak se njerëzit nuk i lexojnë ngjarët e vëllazor, nuk perceptojnë për tëre kur gjà, ato i përsëritin. Andaj ti është ura njerëzimi, njëjtë ngrop. Njëjtë ngrop, njëjtë ngrop, njëjtë ngrop, ngrop. Pse vallë? Se nuk e ka lexuar ngjarjen. Nuk i ka kushtuar kujdes. Ana laza, nëse neve nuk i lexojmë ngjarët siç duhet, përsëritet të njëjta për sëritet e njëta. A doj, t'i ledzojnë me kujdes në gjarët e cësat, nej ka vendos Allahu të bareke, vëtë e ala. Gjithashtu të ndërrua, lezër, preja sëtë që ka duhet me pas parasysh në qështjene e në gjarëve, është zulumi. Për që imbul, ndodhin zulumi në dunja, padrejtsina në dunja, dhe i shef nëmrat të mlojtë të njërzve, turme të mdoja, e përjaçtojnë vetë vetë nga nga njarjet. Qish? Vërshimu dhejnë, ah, zullum qartë! Kjo në do dhe neve. Kush për neve s'ka thonë, ah, zullum qartë! Dhe kjo, kur përseritët shpesh, përjaçtojnë vetë vetë janë nga zullumë. Apo, kur du përshimu dhejnë, kush janë bë ato zlumë qarë që i kanë fajët, kush janë ato munafika që i kanë fajët, a, dhe s'pëm letë, di, kipa dikush të atë shlëman i udhën, si kur i, i ka dalë dikush për para, imaginonë se si i ka dalë, kur kur të ka dalë për para, u dhe e qenë, u dhe e qenë, atëherë vëzër, pse njerëzit qëtu reagojnë, a, zlumë qarët, a, dhe vajtojt, a, në një islam ka ardhen dalu më vajtimit, për nga meri Ka ndonë djetarë të kufër që në gjernë nga feja. U me të jemë si le. Njona pritëre, ka dhanë ta në filë në sëmë. Me më hufar i visnim. E dyta, e njaha. Me vajtu. Këni po, njëri ju, disi kur vajton, ha, i doko që po e banë vetën të mamë. Andaj dhe, dhe zërë, preja sajtë që kanë gaboj njërzit në gjarje dhe në ledzimin e gabushëm të në gjarjes, cilë ashtë për jashtimi vetë vetës nga faktori i ndodhijës së keqe. Andaj shika Allahu i gjellarë në luftën e uhudit. Luftën e uhudit, qëka ju tha sahabeve? Ju edhin i lezën luftën e uhudit, ka pas një një kshil mes pengamberis e sellem dhe disa sahabeve. Ami prit i dhujtarët këtu, ami ju dal jashtë. Kanë diskutu. Si do qoftë? Njëri prej tëre ka pas mendimin Me dal disa betorë kanë pas mendimin me nejt në Medinë. Pra atyre që kanë thënë me nejt në Medinë ka cin Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, koka e munafikave. Dhe pejgamberi alayhisallatu selam i ka këshilluar disa të tjerë, ata që s'kan marr pjesë në Bedër, ka thonë ja rasulullah, dalë, s'na hike ajo, kjo mos na hike. S'do na mbet këtu, do na me dal. Atare pejgamberi sa mi pasë disa ishin më shumë për me dal. Dhe hinim rrena dhe u vesh. Pasi e paçi pejgamberi alayhi salatu selam anont nga mendimi me nejt me dine por se kur u vesh ata sahabut çka than me dal filluan ne mesvet me pa muahbet than duket pejgamberit sran po do çat mendimin tjetër hajde i shkojnë i thojna leh rri na medine ardën dhe i thanja rasulullah e pam çen ftyr nuk po do rrim medine tha nuk i takon pejgamberit kur ta veshën burojën me nejt dalla dhe filloj ke munafikim me than pingon ke thmit, e trit, e spingon njërës të meqëm, më rëndësi. Dullën luft, ato e ndes këshin arë. Dhe abdullajbë një rëvejbë një selulli, kështë autoritet të disa njërës. Dullën njëmi 300 jamur me veti. Por që në me vëmendjë dhe të? Nëse neve, shpesh e lezojnë në sura alimran, po nuk, nuk dinan me lexun në gjarën. Dullën njëmi 300 jamur. 300 jamur. 300 jamur me ti morë. 300 u këthin pas dhe than, kote kote pas mi dal së pas ka kur gja, së pas ka nar, rrim me dine më rëndësi beteja shkoj në favor të muslimanëve pas thaj u këthi këndër tëre e mirë, qështë e trajtoj Allah a tha dë njëherë dë një jet abe që ato munafikat i të ishinkan atë, ishkri puna ku ka? le gjëjë në sura alimran, ki të ki luftën e uhudit krejtë e ki as një jet nuk thot abe që ato munafikat këshin dalë Ado ka shumë mesin e juve zullum qarë, jo, jo, Allah u mirë të me qëta shë ka ndalë. Me qëta shka janë të pëllafaqu me qarjen, që ka tha? Kull, huë minë indi emfusikum, tha Allah u qartë prerë, thua ju, o Muhammed, ale i salati saam, këtë kjo pasoj, pëj juve, kujt pëj juve, pëj munafik, jo, pëj juve shë dollët luftë. Ander dhezër, sahabët janë eduku në Kur'an që jo me thonë, kush në eboni shërë i shtash? Ja, dorë të tonë e kanë bo, komë të tonë e kanë bo, pasojat e tonë, ignoranca jonë e ka bo me, me ndodhë e keqja. Ander dhezër, prej ledzimeve të gabume, që i ndodhin në gjarjeve cilë ashtë, me vajtu, hajë dhe shtash, kush eboni këta? Unë e ti. Unë e ti. Unë e ti ti një gjuna, ajnë një gjuna, ajnë një gjuna, ajnë një gjuna, ajnë aj një gjuna nësë janë me një gjami 500 veta, ka një gjuna? 500 mi bo ka di? një mi mira, ka dikush veç ka një gjuna e që e ka? po një mahal edhe dikush të atë, a thu, ku shatu bo gjuna kënë i pari? kjo është zullum vet veti kjo është me lexun në gjarën, ka e prapa a bë, a lo, kur të lexun në gjarën, ka e prapa, s'ta jetë mësimin është që me më libe në ka e prapa A më në dikush me thanë Unë e qështu më mirë e shaf Së më në qështu më mirë e pa A ndoj dhe zërë Prelegjimive të gabume dhe njari është Përjashtimive të vetës Përjashtimive me thanë E po që aj gazetari pa shkryt Kur kun nuk shumë kur anë Sa aj gazetari e ki munafiki, munafiki. Kull hu e minë indi e më pusikum Këthuaj ajo është prej Duarve të uaja Dhe vetë vetës të uaj Gjithashtu të ndërruar dhezër Allah u gjele gjelelë në Kur'an e ka përmenë se një grup prej brenda muslimanve dhe si da quen munafika në gjuën e Kur'anit ata janë që mësë shumëti zdinë mi le dzunjarjet e këta përmenë mi që me lutë Allah mësë mu kanë për kësa kategorie nëse kur kur s'ka garantë dhezër. munafika në dhezër kanë thonë djetarët janë që mësë shumëti zdinë me le dzunjarjen ka thënë Allahu Jelle Jelalu në Qur'an në surën Tawbe, 126 ajeti, e wa la jerawne thënë Allahu Jelle Për Munafikat a nuk e shofin kur thënë Allahu a nuk e shofin atë a nuk e shofin, pro kjo është form mohusë, a nuk përshef pra, është të e pa e wa la jerawne enne hum juftënune fi kulli amin mërraten, au mërratejni thumme la jetubune wa hum, wa la hum jetë dhe kerun thëtë Allahu Gjelle Gjelalu a nuk e shofin ata ka do në djetartë munafikat se ata po sprovohen me njarje ka arë në tefsir sprovohen me njarje ka arë në tefsir sprovohen me, me rëmuja ka arë në tefsir sprovohen me lufta ka arë në tefsir sprovohen me vrasje këtu Allahu e ka tonë juftenun fitne nëse fitja ka shumë loje të dhe Allahu u gjelluar, fi kulli am, në gjdo vit, maja regullën e dytë, për sëritet, zdi me ledzu, prap për sëritet, anë do kjojnë liqë i zotit, historia ledzot, pashkoll, për sëritet shpesh, e ledzon ka e prapa, prap vjen, a o qështu? qështu, anë do Allahu u gjene mli, ve që kërkojnë mu këthin du njo, që ka ju thot, jo, që u këthejna prap, pse, se prap njëjtë njëjt b Edhe kur është çujbëni, po çe ni vetë vetrave già 100 1000 vjet me të dhan, ti prapë njëjtën e bën. Ata çdo vit me të dhan tije, njëjtën e bën. Tha Allahu jëlula, a nuk e shohin se çdo vit nga 1 apo 2 herë sprovojnë me rëmuja, me tellovizion, me katrahura, me me medalë për kontrolleve të xhorave, thum melajetubun. Prapë nuk pendohen. Këto janë shenja të lidhura Allahut. Pse? Se munafiku thot Pse, kusha, un, pse unë qa ku në bëhune. Hajtë ka zëpë qa ku në bëhune. Jotë i kur gjosë ki bëh. Hisë kur gjonë nuk je bëh. Pra, dhezër, kjo nuk opë për mja bëh kërkujtë me gishtë, për vetës. Ti më ullë të ishpija me thonë, mos jam unë qëki. Mos jam unë qëki që në gjarës dhimin e zu, e që rëndoj që ështën e muslimanë. Tha Allahu Gjellewala, walahum jë dhekërun, dhe asë që ju bëndë dër E ka për ruar në Kur'an shumë prej rregullave të cilat neve duhet të i lexojmë me vëmendje. E para, historia e djalëve pas shkollës. Andaj sahabët e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) nuk kanë shkuar në universitet edhe as nuk i kanë rrashur shumë specitë me lexu libra, por që janë pajtujt krejt ummetit Muhamedit (sallallahu alajhi wasallam). Madje edhe ummetë të tjera për njerëzve të mëshëm të atëna Se s'ka gjënerat, ma e menqër, ma e dukume, ma e pastrume, ma shpirtë pastor, ma zemër gjanë, se sa shokë të pengamberi së sëllëm. Dhe kër ka, i kam pa krishtërët e shamit, krishtërët e Irakët, kër i kam pa krishtërët e vendeve të larkëta, sahabët e pengamberi të alëi sëllëm, që kanë thënë? Ha ula i ju shbihune havaria Isa alëi sëllëm. Këta kanë shumë në gjajshëm me havarionët e Isa ajet alëi sëllëm. Ah, pse? Sepse zemrat i kanë pashta. Eps, çysh i kanë pashta zemrat pasta, i kanë lexuar Ibrahimet. I, I kanë lexuar Ibrahimet. Anë gazë, historia lexohet pas shkoll. Përsëritet shpesh dhe skenat janë e të ngjashme. E qumte Firauni Musahin. Edhe aty Romui pastaj. Në fund, kush, kush vijtoi në fund? Musah. Mir po, pra vjen tash për shemb dikush sot thot, e, si dihet? Nuk i dihet valla dashka i nip i Firaunit. Çish po më nuk i dihet. Çish ka mundësi më di. Ananaza nuk duhet ndanë më i lexu ngjarët nga e ja prapa, shtrembë, por duhet më lexu drejt, edhe pse po sritë shresh. Dhe teatra mos porjashtimi vetvetes nga faktorët e e zullumit. Qëse çdojani për neve bën zullum. Kush se fal namazin në, në vakit, kush i fal sunetin, kush nuk e e çon amanetin Allahu, injellola, kët fuqshat më vën, e, e ka farz me e quajë, ai ka bën po zullum. A ka po zullu, ka po zullu, anë e të ndërrua lezër, lezimi i mrabështë i njëjarjeve, na bjenë edhe, qka na bjenë pasojnë matranë, për së rritën e të njëjtës. Anë e shiko të ashtë musliman në botë. Dhe shiko se si e lezhoj nëjarjeve, ka për e tëre, të cilët ju doko të qysh, qyshë ka ndohë, qyshë hini, e ki pa qyshë, dhe haroj se bepi. Allah i du të me lezhoj me se bepi, Allahu e ka bo një gjë, Në elusë mi Zotit do në Gjelle Gjelaluhu që Allah u të na jepë mundësimi le dzunë në gjare që është do në ajë që është që është e ka bo ajë që është të le dzojna dhe të mor në i bretë Elusë mi Allah u Gjelle Vahara që Allah u të barë kje vëtarat i ruhen musliman këtë që janë dhe zullumë qarën dërmit vetit i shpartalonë Elusmi Allahun te bareke ve teala, qe Allahu xhelalul ti sjon muslimanot ti kthene ne fejne tyre, ti kthene ne Kur'anin e Zotit ne Sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti bashkon zemrat e tyre ne te vërtetën e Zotit subhanehu ve teala. Të ndërruar lazer, vazhdojmë me librin atje ku kemi ngel me xhoxhin Ibn Hibbanin, ku xhoxha ka pru tani disa kaptina të reja dhe ka përmend elemente treja të, të cilat të probojnë njëri te menqor. Kapitinë e fundit ishte orvatja për të bojnë tek njerëzit i dashor. Për pingamberi sallallahu aleyhi sallam, precisivit më theksuse tek aj, ka qenë që njerëzit e kanë dashët. E kanë dashët shumë pë pingamberi aleyhi sallatu sallam, edhe armist e kanë dashët. Evo? Armist e kanë dashët. Andaj, shpesher kanë pasë sigurit e aj se kyve se që shtu banë. Shpesher kër i kanë tonë, që shkime pojë arsullallahu, shëtan Kanë thonë njërë dhe që e jo më në menja që ka me po Muhammed Aleyhi Salatu sa, Kanë thonë matletën Dhe ka po pengamber Aleyhi Salatu Pasaj hoqë e ka pru një kaptin të re Kua e ka qëtë kështu Dhikru stihbebi luzumi lmudara Wa terki lmudaheneti me annas Ta ne ka pru një kaptin Për ta kufizu Kaptinën e kaluar Dikush kure dë gjënjë kaptin E merë kështu Me që e thëjmë mutlakë Të pa kontrolluar. Apo, për shembull, lejendi kanë kur e shaf duke fol dikush për vlerën e sjelljes të mirë dhe e merr të pa kontrolluar. E djemër për shembull duke fol për shembull për një edukatë saktume dhe e merr të pa frena. Jo. Te muslimanët çdo sa ne kanë një definicion. Ado e përmendëm te modestia, meju për ul dhe meçen modest për një njerëz se është i pasur, se ka lavdë te ai. Ai nuk e meriton atër kjo është e ligë apo a kësa i thëjnë servil pu thador me jamur dorën për hirtë të, të levërdis kështu janë shumë vlerë të vendive të janë të mira me bëmë u përdojnë vendin e gabu janë të këqia anë e hoxat dhëtë, kaptim mbi pëlqimin e përmbajtës se mudara mudara është kur andë dhe zërë një shpreje cila ka ardhë e në nëshmume i thëjnë mudahene Mudehene është të marrë për fjales duhen. Ka thënë Allahu Gjellë Gjelalu hu për pengamberi sallallahu aleyhi sallem weddu lov të dhinu të ju dhinun. Ata kanë qefë të mja u borë rafsh edhe ata pastaj të bojnë të rafsh. Kanë arënë në komendë dhe të fësir ata kanë qefë pak mi u thënë edhe na e kena mirë e pastaj edhe atë të thënë edhe ti pak e keni mirë. Mirë po kjo është ajo sielja e nëndshmume. E oqe ka pru këtë kaptim për me bondarjen. Cila është sielja? E cila është e mirë me gjithë se ka mundësi personi nuk e meritonë, dhe cila është e sielja e mirë? E cila pripër jashtë do këtë e mirë? Mirë po këtu ka shkelin dhe njët parim të zotit gjellë gjellë e luhu. Andë e këtë në oqe, dalimi mes mudara dhe mudahene. Filëmish në gjuhën arabe, qëtë mëtë në mudah Mudahana e cila është nënçmume është e marrë prej vajit. I thonë mea me e ly me vaj. Kuptimin me mi thon po, çashto, çashto, edhe me te i kalua. Kjo në Kur'an ka ardhur nënçmume, por e ngjajshme ka ardhur prej sahabeve e elavdërume. Ado shpesh ka disa sjellje porzien e duot mu kon preciz. Për shembull Ibn Qayyim al-Jawziyja e ka një libër al-Fawarid Dalila. Për shembull, cili është dallimi mazguximit dhe trimënisë. Ha? O shemu, cilë është dallimi mes nxitjes dhe ngutjes? Shemu, një ngutje, jo. jo? është ngutje, një është ajo, s'është ajo. Allahu shpesh ka thotë al-ajala, pejgamberi më ka thënë ngutja për şeytanin. Kuranit Allahu ngutnu. O nuk është e njëjta. Nga se ngutja për şeytanin është kur vepron pa pa argument qartë. Së shka i të qartë. S'di çka i du bó, po ngutesh. Ta baj ma shpejt, nëzitimi është kur vejë pa e vërtetume dhe ka mundësit t'i koha Allah o thotë, se eri au, ngut në tash E këtë dadhimi e vezet janë shumë në nëzitim Kur është ngutje, kur është nëzitim Kur është uh, trimri Kur është gudzim Ekshtë të merat Luzumul mudara Mudara dhe me thanë, mudara dhe me thanë Mishku t'i kujtë rreth Ha, rreth Që nuk jathu drejtë për drejtë, po jathu pak Tërthorazi, atë ka orë në një hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ka thënë alejih salatu vesselam, besuedejtë orët e selam, edhe të kanë diskutuar hadithin, sikur zota shohëm nëse edhe hadithin mbi këtë çështë është i diskutuar. Ka thënë alejih salatu vesselam, o studi ma ata i cili rënë, ndërsa në Tërthorazi, ko ja? tërthorazi ka ka zgjidhje. Ha? Tërthorazi ka zgjidhje. Atë ka pas disa prej muslimanëve të cilët kur kanë dashme e kry një punë të madhe, i kanë shku Tërthorazi apo i kanë shku tur thorrazi. Ndërsa mudahana është me elimë vaj. Ka thënë nga Xhebir ibn Abdullah, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, mudaratun nasi sadaka. Ka thënë me u shku njerëzve rreth e për çark është sadaka. Është më shku kështu njerëzve jo drejt për drejt. Keni bëu po, dikush për ta kuptuar kaptinovë, do, do, do, do të do të më jep fjalë të tjera nga fjalët e dietarëve. Dikush mendon se është transparent këtë më hafton fytyrë njerit. Ha. Shembull, thotë Sabaj në fak i thëm, o, o inj prisht. O njëri lig. Kështu penga më thon, nuk na ka mësuar. Apo andër penga më thon, gjithmonë kur ka padi po, kush po, i ka vogavim, ka hipi khudë be ka thon, pse do njerzi po bojnë kështu? Gasa njeriu s'duron me u drejtu drejt për drejt me faj. Apo nuk nuk duron, me u me u drejtu drejt për drejt me faj. Dhe forma e Kur'anit është Ja o jëhëllë dhënin amëno. Ja o jëhëllë nase. Ja o jëhëllë nsanë. Pse që mos me pastir me imën është problem. Në pastir me imën është problem. Andë thotë ka thon pejgamberi alay salatu wasalam, çem i ushku njerëz për rreth është sadaka. Ës lëmuş. Por se diet ar kan thon kjo hadith nuk çndron. Kjo hadith nuk çndron e saj përket që nuk qëndronë, në nuk kemi mundësi të ani me folë për këtasën, në defokusohet ligjërata. Thotip në hibbani, a dhe më shëlofë. është obligim për njëriun me ju përmbajt sjiljeve, dëbuta dhe tërthorazi. Me amendufja i leji fil ashra, au fil ushra. Thotë me atëjt të cilin e ka pat jetër me jetuë. Apo? Ur që mu ka mundësi me trajt rasti, në familje, në lagje, në gjami, këta dikun, vendin tanë, jo kitë njerëzit janë në standartin të që ishtë do, apo? janë në ato në standartin e vetë. Thot, është obligim për të menqurin që nëse e ka pa tjetër me jetu me dikan, me kriju raport në një ardhë, rrëthe për çarkë mishku, gjërave, jo drejt për drejt. Thot, hoqë Allah me shërot, mi gajri mu qarafet il mudahene, duke mosu shkel në në servilosi. Nëse kjo është shumë e hollë. Kur është bë servil? Çfarë dë se do të thonë servil? Servil do të më dhanë njëri gjithmonë mi thon krelet, edhe ti mirëki, edhe ti mirëki, ke ti mirëkinë. Heç mos u porlani. S'mund të shohësh atë. S'mund të korb nuk mund ashtu. Gjasë kur ai do të çka mirë këtej. Andaj Allahu u jeliolon Kur'an gadon, "Wa law ittaba". Më sikur haku e vërteta ta kish ndjek efshin e njerëzve le feset dhe ti se ma watu ishim pri shtoka dhe qieli ishim pri shtoka dhe qieli thot, është obligim që mi ushku njerëzve me siel dhe të but rreth dhe për qark pa e ushkel në servilosje idhi lmudaratu minel muderi sadakatun le thotë oqja, nga se sielja tërthorazi apo jo e drejt për drejt është sadaka për njerion والمداهنه من المداه من المداهني تكون خطيئه عليه اايتلي بانسيرفيلوسيا بانجونا سيرفيلوسيا زakonisht me mosbesim apo adaj Allahu jelle wali ka tham ata pot li pinitimi u thon edhe ju e keni mir pak ata pastaj i thon Muhammedin sallam edhe te e keni mir pak e mir kta besoim per Muhammedin sallam vërtet ashtu jo Nëse ky është e rëndësishme, jo. Andaj ka ndalu Allahu xhelle, xhelle Jalalu. Pas i thot: "Wall fasl". Dhe dallimi i cili është, cili është dallimi mes? Mos sjell mirë dhe të rthorazi. Dhe mos sjell mirë dhe të rthorazi gjithashtu. Njëna junan, njëna sa junan, thot hoja. Huwa an yaj'al al mar'u waqtahu fi ar riyadhati liislah al waqt alladhi huwa bihi muqim. Moja men këtë rregull. Thot: "Mos sjell rreth e por çark" dhe jo drejt për drejt me njerzit. Është që njeriu vaktin e tij ta harxhon në përmirësimin e vetvetes vet. -vet, vet. Por esenca është me të përdor vaktin për veti. A, a është esenca që kjo? Vakti jot a është i tiervajoti i joti? Frymat e tua janë tua dhe Allahu merr llogari për frymat e tua. Mirë, shpashar këto fryma njerëz do të më timorr. Do më ta morni sahat, 1 ditë, 3 ditë e kështu me radhë. Tu krej, hinë bashkëshortja, hinë thmiju, hinë prindi, hinë familjari, hinë dasma, hinë shëtitja, vizitat, këtë hinë këtu. Thot, esenë që vakti otë është për ty. Sa lauta ka do në vaktin? Për ty. Mirë. Thot, dhe është angajimi i vetë vetës me ditë qka shka është më favor për ty. Cila është favori? Në akhirat. Biluzumil mudara. E këtu duhet pa tjetër me njerëzit me shkutër, tharazit. Proteina se e bën bazmë e shfryzu kohën për vete. Njerzit s'kan më të lanë me, lan me shfryzu ti kohën për vete. Apo a ka dën i njeri i cili vetë vet ka mundësi me jetu? S'ka mundsi. Se i duhet një nevojë, i duhet më akrri një punë ekstra merat. E përmi akrri një punë dikush, duhet më votëran për më akri punën. E ki për më kryqjat mundot më votëran. Ja marr vaktin. A ndaj njeriu edhe emrin e xhun arabët çeka insan. Çdo më thon insan të dëruar Lez. Insan dhe më thonë, i lith për njerëzi. I lith për shëshirien. Ska mundësi mundahë. Ska mundësi mundahë. Pas të e thotë, min gajri thell, min fidini, min gjihet i minel gjihet. Edhe kjo është dalimi mes servilosis dhe sjeles tërthorazi. Duke mos e cungu, apo një los, fejen nga asë një kantë prej kandeve. Pra kur ti me di kantë ki sjelit mirë. Dhe din me me në gju gjëratë. Nëse donë me di dalimi, a je bo hipokrit, a je bo sërvil, a je bo përshy e falqe, cili e dalimi? Shiko, e ke prej këfejër. O, është e qarë? Ko, një njëri si hëllët mirë me dikam, edhe një tjetër. Edhe prej për ja, sureja këte njët është. Ky si hëllët mirë, ky si hëllët mirë. Ko, dalimi? Se këj cili është lafdruën e gjuën e ulemave, është se këj nuk je prej këfejër. Ro, mi orë të tafia kena vjen, apo vjen kuqe. Ndërsa kri i cili është servil, shko vet kuqe. Apo, për shembull, ai thot, "A e bjojna kështu?" Edhe si kështu e bjojna. Apo edhe kjo është halal, edhe kjo halal. A e bjojna me muzikë? Edhe me muzikë e bjojna. Allahu na ruajt. A do i shoh vëniaz për shembull, ty ty shmohen servil. Ai thot, "Jam ti, jam ti boda vet." Apo, e thot, "Shkoj derë e kështu merro." Cili është dallimi vëllezër? dalimi ose njeriu i cili ka sjellje e mirë dhe ky i cili është servil ky i cili ka sjellje e mirë thotë kada kiderequ na sillni mirë sa dush ama ku djeni fjalë Allahu to vija kuqe and dalimi thotë ohja është mingairi thalmin fi din mos me preq dinin çka mundsi me preq fein Allahu te bareke ve taala famata ma takhallaq al mar'u biqulqin shabehu ba'duma kariha Allahu minhu fi takhalluqihi fahadha huwa al mudahana lel mudara Tho të ogja, gjithë një që njëriju Silët me një sielje Me njërzit E që Allahu nëtë sielje U rejnë diqka A të herë thonë, këtë sielje është hyte sërvilat E jo të njërës të mirë A e kuptut? Për nga meri sallallahu aleyhi sallem është ndalun kur an mus, mu, mu, mu bo sërvil me njërzit Dhe sa i Bukhari Nga Aisha radiallahu anha Një dit për e ditve i venjët bëdëuj, pengamberi s.s. Dhe pengamësra me shëfërë ndritare, to arp i largë, e thot, bit se ibnul Ashira. Thot, që ki për fisit vet, o shumë i keqë. Dhe vazhdo, venjëri ju, afrodo. Dhe i thot, pengamberi s.s. Fjallë të mira, silëtë mirë me ta. Dhe kur largohet aj, ajshe i thot, kja rasu Allah, ojder kumë, që ka? Dhe shët, ti çka thave, ti çu sillen me ta. Ata thotën se ram. O Hajshe. Ja Ku a është pyetëve çka? Me vëmë mos pusil çu sillla, ka than tash lën gjuhën. E dietar kan than, e pse pengon sa mos sill mirë me këta? Se kë jo keni musliman pe bete vive. Me vëmë pason, me ja kthiç ashtu, ka mundjea kish kthi përse ram kish ran kofër. Dhe dal pe feje. Pejo sa mos koni kujdessh që mos dalim prej feje. Njerëzit. e dini luftën e hudejbjes marveshjën e hudejbjes pe nga me e samë bani marveshjë dhe tha qëth një flokët, nxerën e i hramë sa abot ju vike i nati me arë, pimë, medine, 450 km edhe dojnë dhujtavë ati së talen me bo umre dyqysh, dëshin me bo umre pe nga me e samë tha hekën e i hramët umre në vitën e arqën ato, kur kusë se bajke pe nga me e ale i sëratë samë hini i idhënumë në gruaja as po m'ngojn, s'po m'dëgjojn. Tha del te thërë berberën edhe kryet këtë punë. E mirë vëllazër, aj as mujti pejon sam edhe pak më shumë më thon, spi hegni flokta? Po nuk është pejon sam çit të bë ngusht. Ja çakënja shkove. Jo, ja, ajo këshir me go punën, edhe ta bash urdhën dhe mos bish, ha. Dile pedit me me në gruinën e ti. Ha? Me në gruinën e ti. Dhe ishte tar ndësa besaubave ishin prapatë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju thot inaha safia. Thot kjo safia. Ato doja Rasulullah thëa do ana dushojë nëse ti je me doni gruaj tjetra. Tha jo, u tuta mos i u fol diçka shejtani e të bëni kufër. Moshem, ti je shabë me një gruaj, e kanë bëra me një gruaj tarr, s'e kanë bë po kwa. Dhe Peosa do Safia as kjo. Që rja ime. Allahu subhanahu wa taala po turis me ona diçka të, të keqe. Tha e di, po shejtani, unë ti ti po besoj, po shejtani ti çmë besoe. Tha fetahleka. A do shkatroni? A dhe pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam ishte i kujdesshëm që njerzit mos mos të bëjnë puna, të bëjnë ndonjë vepër e cila e dëmton ata. Andaj do të hoqa, çdo vepër e cila Allahu xhelel xhelal u, u rin, atë ajo është prej servilosis e cila është ndaluar në fejnë Allahu Tebareke vë Teala pastaj ka pru e fjal prej djetarëve të vjetër të cilët argumentojnë për, për këtë qështje ka thënë anë ibnil Hanefije rahimahullah ka thënë lejsebi hakimin men lem ju ashir bil ma'rufi men laje gjidum min mu ashiratihi buddha thëtë ka thënë ibnil Hanefije njërë për djetarëve të mdajtë të muslimarve ka thënë nuk është një urt a i cili nuk jeton me të let me njerëzit e që s'ka çare pa jetuar me ta. Ha? Doni ard apo duhet e, baba, duhet nana, duhet kushërini, duhet në kuçi atje, duhet në mam atje. Jo ke tavojti çefi. Jo ke ti çkon standardet ti çka i do. Amas ki çare pa to. Nuk qare pa të. Kini po ki çare pa to. Keni pa njerëzit te shefi shumë lehtë të kupton se s'ka çare pa ta. Aba si të dale jashtë a shefit, aba dhe të kam qare pa ta. Pravesht të roga, a dhe duhet që ashtu minet këtina se, se roga. E mirë kër Allah o thotë, po edhe une i kam do roga këto, në kiret. Andaj dhe të dim në henefije, nuk është njëri urta i cili do njërë shkat qare pa jetu me dikam, e që nuk si do të mirë me ta. Parame do për ingamberi sallallari sallem, adullaj i më një obejmë një seluli, thot i bënkaj i me lëgjuz te watëra inden nëbiji sallallahu aleyhi sallem, kufru. Ma nëmen të shpreje, zedul më hadë, vëllimin e tre, e thot i mënkaj me gjozje, te pengamberi sallem, ka qenë e prer, mute watër, se ibni seluli ka bo kufr. I, i ka nërë lojdoj fjallë, ka arë fjallë që i ka thanë, ka menzër i madhët poshtrin, me të madhe ka pos vetën, poshtrin pejgamberit sallallahu se alaihi wasallam. A ti je kofur? S'ka kofur mat mall. Pas mohimit Allahut, se sa më thon për pejgamberin alaihi wasallam, unë i madhi kam e përzant poshtrin. Një ditë Predidha ja ka kap këmishën dhe e ka shtrëngu kështu. Dhe vesa më ka kapo. Thot i punkaj me Juzije dhe kufret të tjera, si akuzimi gruajës Tina. Për zinon, e tjera të tjera, thot "Osh kan kufri i ti, çfar?" Mutawatir Edhe disa prej sahabëve i ka në thonë një Rasulullah, keka ka ljuvijën. Duhet me në thonë leje tineve me kry punën me këta. Tha për nga besom, la. Jo. Fët të hmarra unufun. Ha? E ti qojnë do hun. Ti qojnë kipër shkaktinat do hun qojnë. Qish qojnë? Luftën e hudit 300 veteve ka thonë, këthanu me mu. Ska luftë. Parëmdo, për nga më beri aty. Pse se ngu nga ta për nga më beri, selam? Për nga mërëja aty, ki këtu, tha këthenu mas, ata u këthin, 300 veta, si janë konë këtë munafika, nëse munafikat janë numër maj vogël në mendimet të direttarve. Po, qëa i ka than, ka than s'ka luft, dhe ja u ka përzi, kishe edhe Muhammesam, me ndonë s'yki. Mirë, pse tha jo, tha se qohën dë hunë. Do me than, si kur unët ja u jap juve qatë qka pedoni, e ta shku shi që të sona raptë kto taboin, kto romuj taboin. Nëse ky kë, ki vën probleme. Andaj thad ibn al-Hanefie, sësht i urta i cili nuk e drejton raportin më me ata çka ska çare pa jetume me ta. Pasë thad ibn Hibani Allah më shërov. Është obligim për njeriu që gjat të gjithë kohës, që të sillet me njerëzit, çiko për shembull i ka dhon. Mudarat ar-rajul as-sabihi fi al-ma' al-jari. Me shku me njërzit, si kur a i cili në ton, me ujnë qka është duke rrjedhë lumin. Kënë bëllë lumi, ecë. Nëse këthej është i nga dritimi këndërt, ha, jebëzorë, jebëzorë, jebëzorë, një ditë. A shkonë të poshtë. Ski të katë. Provoje. Kusht kush për neve se ka provoje? A në notë i është prej suneteve, të cilat neve në kanarë, që duhet me e pasë ata. Provoje ti shkoj lumit kështu, Sa mund është me, me, me, me dhonë takat? Ti mund është dhëtë metre, njëzet, mirë po një dit. Andaj dhëtë, duhet njeri ju të në kohë, njeri ju i meqër, me shku me njerëzit si ku lumi. Pasaj dhëtë, u e me në dhehebe ila ishratin nës, min hajthu huë, ketë dara alë, ala, ala nëfësi i ajshe. E ku shkon me njerëzit, qishdo ajë, e jo ka janë ata, ja prish vetës jetën. Pra, lumi është të hecë me një dretim. O kështu, o kështu. Edhe ti supozo se njerëzit kanë dëshira. Dhe dëshira të të tëre janë me një anë. Edhe ti ju delë kështu. Sa ki mundësi me duru? E duru nja, e duru në dy, e i e bëzër tre, e i e bëzër katër. Ama vitet janë shumë ta. Andoj dhëtë hoxha, njeri ju i menqur, shkon, qysh. Shkon ka, ka është të hecë lumi. Pas e dhëtë, u alem një sfum le dhe nuk i bëhot pasaj me kërkan raport i pasër. Apo? Vërshemë nëse t'i shkon kontra kunder me njerëzit, atara ju thë njerëzit, i një të munua, eh? t'i vesht këta u kënejna, esha që s'i të munojnë. Veshtë në drejtë rritimin, esha, andaj, thot, dhe nuk ka munësi me dërtu raport të mirë me ta. Li enna u i dhe dhe në nësi la, la ju stëgjlebu illa bi musa adetihim alamahum alej sepse raporti i mirë me njerëzit dhe dashurije e tyre dhe përkrahja e tyre nuk arrihet pos duke jetu pak ka janë drejtu ata moja menë shembul i lumit të shumë në nësi dëshirat e njerëzve rrugët e njerëzve janë lumë ata e kam një drejtim ti nësi ju delë karëshi zamëti madhë pasa e thonë illë e njeku në me theme veshme një përjaçtim nësa a gjuna atër duhet më shku me zorë atër, po edhe nëse edhe nëse skita katë, nëse o gjuna nga salahu gjelë gjelalu u gjunain nuk e do, fe idha kenet halu ma asyjetin, felasem awalataa, nëse është puna për gjuna, s'ka dëgjim dhe s'ka bindje në dit për e ditve në sajë Bukhari për nga beris e sellem hadithi ka ardhë, se në dit për e ditve për nga beris e sellem e ka dërgu një komandan për e sahabëve të ti, thu që ka qenë muhajiri dha e ka dërguar komandant dhe i ka thënë esma'u lahu wa atiu i ka thënë atë në të tjerëve brigadës ka thënë ngona e mirin çka ti u thoje me një harmëmbindje rregull sema'lu ngase dërgimi komandantit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka cin urdhri pejgamber drejt për drejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe njësën dhe ndalën me një vend dhe jo atë një urdhër dhe ata e krinë urdhin po kysë, si pëlqenë atarë thotë, shkën i mbledhën i do drun ato i binë drun mbledhën edhe do edhe do edhe mbledhën disa orë drun thotë kallën, i kallën hadidin sa i Bukhari kjo shumë në nësiju lezën dhe thotë kallën e zarmën e kallën e zarmën edhe prisën shka po thotë, e mirë e kishin komandan atër i thot, fët khulli u fiha hinin ta ha, hinin ta edhe disa herë kështu, her her kështu ka thonë për nga mësën mëngu dhe nuk hinin dhe nuk hinin edhe u këthin të gjith shpejt e për nga më beris e sem duke vrapuhe dhe duke u të mërruhe dhe nja rësullë Allah, kështu dhe kështu tina e kequ komandan kërtha hinin zjarë إبدًا قابه إلى بالأرك expressions ji their Pop-Ir S.A. إذا خلتها TheNote atch from her التي ترospité removed until في يوم القيمة عندما كان يفعر كانело غير أو pink بأس الأرض عندما تر وصفترض well Are18 ست zijn أمر فière كيفية زمر ورخرة Net لم يكن فهي ظهر أول أول نشط Mir po, vija e kuqe. Apo, a jam a jamunë gat prindi. Keni pa tret zakonisht ankohen. Ka thënë prindi, a jam unë e baba. A, ka thënë Allahun kuran me ngu, po, s'ka me shku në xhami. Po s'shkon kështu kjo? Nuk nuk ka thënë çu këtu, se ti çat kompetencë çka po do me morr, po po do me jashtë në urdhën e Picatinës. Andaj zban. Andaj pengom me alei salatu selam, na ka mësua la sam a wala taa. S'ka dërgim dhe as bindje për ata i cili urdhënon me është këtë urdhën Allahu gjellë gjellë lëhu wal besheru qëtë rukjib e fihim ehwa unë muhtelife thëtë hoja dërsa njerëzit janë të ndërtum dhe të mbulum me përplot dëshira wa taba'i unë mutë e bajinë dhe kanë loj loj tabijate këni pa ka thoni më në hazmi Allah e më shirof pe kudretit Allahut është loj lojshmëria dhe lëramanija tabijateve Amunësh me çdo njerëz bashnisoj. Është bashnisoj këtu. Tamëm ti dnohet kë i dnohet edhe kë. Tamëm zot kë gëzohet edhe kë. S'ka ashtu ndonjë. Sikur që s'ka diftëra të njëjta. As binëç. Binëç ju thojnë se përveç nonës nuk i njeh. Ju duqë njerëzit njëjtë. Fillim apo. Që u nona pjevllim nuk i përzihet. Pastaj edhe njerëzit e tjerë thojnë filani ka të shenja apo s'ka ngjajshëm kurkun që ai e këndalu. Ka thënëm në hazmi kjo është pe ku drejtëti e Allahut, se është vetë një dhe njerëzit i ka bë to ndreshëm. Atë do të thojë, njerëzit janë me tabiatet të, të ndreshme dhe pastaj thot, sikur që ty të vjen rand me dalpit të tabiati tënt, kështu njerëzve ju vjen rand me dalpit të tabiati tën. Ja? Pse më ti çu çu shme e kuptuat tjetrin? Shumë lehtë. A keni pa? Po? tit me thon dikush s'ka, pse sot kemë ndry kuamplet jetën. S'ndroh, çysh që më ndryu. Apo madje njeriu djej se çka i bën, djej se të rutinën e tij s'e ndron. Apo andaj psikologët thonë rutina është vështirë mundruar. Për shembull, keni pas po njëriu kur hyn në shtëpi të vet, hyn në dhe i bën disa lëvizje pa menduar. E çelën derën e varp petkun, hyn te një dherë, me thon dikush pse sot ka dal. Kur thish në dherë ka dal 5 minuta këmem në të dera. Masa ne ishimë hi të gjithë këto po te tjetra. Dhe një herë nuk e marr telefonin, po kam uduka zop kjo. Pse? U lëm të hiqësh këmbë zona, sa harhi. Pra, ti keni të lloj tabiatit vështirësh me ta ndrua. Është vështirë me ta ndrua, është vështirë. E po dhe njerëzit e kanë vështirë me ndrua tabiatin. Ande Allahu kur i vjen ligjet, e merr parasysh tabiatin. E merr parasysh tabiat. Fati Ibn Hibani Allahu mëshiroj. Fa laysa ila safwi widadihim sabilun illa bi muasharatihim min hajthuhum s'ka rrug që njeri ju me imbajt lidhjet me njërzit përveç duke ju shkue ku janë ata e jo ku jeti me shku me lumi e jo me dalë karchi lumi wal i gda u ammu khalafetihim fil auqati dhe mos me i kundërshtu vazhdimisht njërzit rra poshemu dikush e ka ta bjath Në gabim më boti kush thotë? Tja tham, më një herë shoq tja tham, prit pak. Prit pak, se në asht akazidën Rashid më e marr vesh vet. Apo mirë po sumban sabër me acidituë. Sëmbiar sabër e gabon. Keni babër për shemb, hoxha kur gabon. Sidomos kasurat e vogla, qase janë pjesë marrëskrejt. Me gab hoxha gabon, imam i gabon. Tani ka mundsi 10 xhuza hoxha s'ka gabuar. Edhe as si ka mort si dikush guximin, inshallah nuk gabon se apo inshallah s'gabon. Kudo është atje tesuret e mroja. Kudo te vogla pak me gabu, mini har. Pse? Kjo është al-ajla. Andaj dietar kan thon, kur imam i gabon, do të më don mundsi m'u kthy vet. Ha? Pse? Kan thon se do ai kon nefs. Qiu don imamit, imam nevojë ka vërmend rregullat, çish mi ia permësoi imamit leximin. Dhel imamit dhe gabon. I porzihet. Ka mundsi elhami porzihet. Elhami porzihet. Sa qoft dikush ata ti ka më lexuar? apo sa di më në uio duhet më ndonë pagabsi se i kthej atij zë e kthe e kshëngo e nëse u bllokou krai zë e ka përpara e përmirësoj po mirë pse s'zban më një herë me aciditu nga sa tani ngushtohet se prej njeriu nervsin andaj do hoxha për më bëj lidhet me njerzit çfarë duot duhet më s'mja aciditu më një herë apo më s'mja më prit një allahat pak çilloj që atë allahat pak çilloj që atë për më një herë nuk nuk shkon kështu duhet njeriu me lanë më zhvillu natyrshëm me kuptuesë të natyrshme ndoshta e marr dash një dersë në 20 ndoshta e marr pas 20-ve ndoshta çfarë ka vaktin andaj të ndërua Allazë njeriu duhet më pas kujdes që përmirësimi në njerëz të tabanë monir graduale pas atë ibnuhibbani Allahu e mëshëroro maniltamasa ridha jamiin nas iltamasa ma la yudrak etani hoxha e, e përmirëson këto kuptimin e përkufizimit se s'ka mundësi me këtkë njerëzit më bëj të lidhjet. Ti urvotësh provon, ama s'ka mundsi. Ti mundosh më bëj të lidh, ai e kput. E atara këtu s'duhet më kput zemra. Thodoj. Kush e kërkon kënaqësinë të gjithë njerëzve, është e lib diçka që skaput. Adiqosh, tot un e ket kam bëj më kënaq. Smundesh. S'ka mundsi. Njerëzit me Zotin e kanë dëgjan kënaqësite. Ajo është këtu. صديق من قايمه الجزين زاد المعاذ فغالب الناس بل اكثرهم الا من رحم الله يظنون بالله ظن سو شوميكا نjerze bileket vech me poljasim kan e kamshiru Allah mendojn per Allahun kech wa anna halahum manqus dhe mendojn se kismetin e kan tmangut wa annahum manaahum ma yastahiqun dhe mendojnë sa Allah s'ja si kallon që atë qëka e meritoj sa njeri ju menon, thëtë përshimu unë e ku meritu, më konë përëndorë, po për hajri shë Allah apo? ka tjetër, thëtë, unë e du të më konë hoxha i kitu njajs po hajri shë Allah po më konë që e meritojnë, Allah ka drejtin e madhe, ka a e ka ku drejtin e madhe, të banë unë e dashë më konë doktorë, po që? shka që? këtu vlezer, nëse e shoshit mirë e shoshit mirë, qëka ka thonë sikur guri i cili është aj guri i special për zjarë apo ka guri që është special për më ka zjarë fërkoj e, e mirë e është e që i shkallët andaj ka shumë njerëz ma gjë shumica njerëzve që janë të knash me Zotin e verë për që më thëtë unë e meritoj rogën 3.000 euro hajri sholla ty me kanë ki problem kur probleme me Zotin tanë unë e meritoj këta, meritoj këta ka njerëzë do e shprejhin, do se shprejhin, sot Facebooki ka kërritë shumë njerëzit, apo, e kështë të më ra. A në dhe zërë, s'ka mundësi njerëi me ketë një pasë punë të mirë. Êshtë absurde. Për nga mbedë, sëmë si ka pasë me ketë punë të mirë. Si ka pasë punë. Ka njerëi ka thanë, për shukështu, pre fjallet liga. Ka njerëi ka ka për gjyksin. Ka tjetëri ka thanë, ka zonë qëshje për nga mbedë, Iraqli i ka shpall luftë e kështu me radhë. Pra s'ka mundsi njeriu me arritë ngacsinë të gjithë njerëzve. Wala kin yaqsidu al-aqilu ridaman la yajidu min muasharatihi budda. Por se njeriu duhet të gjện metodë, njeriu i mençur, që të ketë raport të mirë me ata që s'ka mundsi me ju shmang për jetës. Një ditë prej ditëve i ardhi njeriu Omar ibn Khattab radhiyallahu an. Dhe tha du mësh lugrujën. Tha pse do më shlu? A ke pa diçka prej amoralitetit? S't ka ngu diçka? S's nuk të krinë të thirat të tua? Tha, "Ke çka shka i përmen e keti ko." Edhe vajzë më miso spun. Ka thënë, "Pse do më shlu? Thjesht as e du." I Zotnija, i botë Zotnij, mos 10 vjet që unë s'e duj tash. Tha Omar Khattabi. "Fa kullu buyutin buniyat 'ala al-mahabbah." O Zotnij, tha, "A ke shtëpiat janë ndërtuar me dashni?" ka të pas dhe dhëtë gjithë e gjithë sedu u në vallë e kanë ki me daqti andaj, dë njërë tishtë shkiqare ki gruje, s'ki ku me qukije vlat andaj, sa shki me bërë sabër andaj, ta për nga mberja lejë i salatëve selatë men kerihë, kush e u rejnë pa di kush, gërditët në veritët, pini sjelljes grujezë vetë, thmijëz vetë shokit vetë tha, në të bërë e sabër, nështëta e ka një tjetër shka të mirpo mos mësohet syni me me ta zmallut të vogël e me ta me ta zvoglut të madhën andaj thot hoxha me ata që ka skijt rrug tjetër vetëm se me jetu me ta duhesh me pas raport të mirë wa in dafaahu alwaqtu ila istihsan ajain min aladat mimma kana yastaqbihuha wastiqbah ashya'in kana yastahsinuha ma lam yakun ma'thama fa in zalika min almudara tadouja nëse meni vak pi vakteve Në punë prej punëve e ka pa të keqe, s'do të sheft mirë. Dhe një punë të mirë s'do të sheft të keqe. Dhe nuk ka hin pun gjenahit, thotë kjo është për selës të mirë. Kjo është për selës të mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha Aishës radhiyallahu anha, tha o Aishë, kët çavia që shoj çështu, të dyrt që shikon, nuk janë çuçi kalon Ibrahimin alajhi wasallam. Ta unë po kam çef mi mi pru çuçi kalon Ibrahimin alai salatu salam për ja tha banë i arusullallah tha in një kaun me ki tha vërtet popë dhe jotë janë afur sa ka ndalë pëj kufrit ha? sa ka ndalë pëj kufrit tha qëllë ditëm qëllë ditëm e shtu një pengamberi së sëllëm se, se para me ndoni sa e kam pranu ha, një pjesë dërmuse me ke live islamin para me ndo për jam sëllam në fund me ja ndru qabën me ja ndru atë murën Ata e kanë posë qabën e shenjë, sprekët, kjo nuk prekët. Ata thojn, la, san, e rëthojnë, kjës, la, sajnë pa ndru. Edhe qabën e ndrojnë. Pra, ka mundë si kipë, ishkon një provokimi madhë që ata me lënfeje. Andajve zëmë, shkoj, ka dale. Erdhe muslimatë më vonë e bana dëshirën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. Wa ma ekthera mendera felem jeslem dhe fe ke i fetu gjedus selametu men lem ju deri. E me këta e përfundojna, th Ala me sjellje të mirë dhe të thërarazi dhe duke mos i lënduar njerëzit, prap nuk shpotojnë. Nha? Shem u thot dikush, "Po po, mani fak e ka." S'munesh me si kime pështu. S'ki, haroj ti sikim e pështu. Do dikush, "Po po, kesh ama badiala e kosa, e uni a dia ti mrena." Shkallës, s'ki me pështu, ka me për kanë fhol njerëzit, por pejgambert kanë fhol, por Zoti ngan fhol. Prandaj për, për Allahin kan thon ka gruaje. Diri Harun subhanallahu Vesh me arub, vesh me kujtu njerit, për Allah ka dhën ka gruaje, ka fëmijë. Njerit ku të mendon këta keti letsoon. Ai Rabbul Alamin. Ai pa fillim, pa mbarim. Dhe njerëz kanë gruaje. O uh, turma besoim, një miliardë njerëz besojnë kështu. Apo. Dhe megjithatë Allah u jerzuqquhum ve yuafihim, siç ka thënë pejgamberi sa, prapë jep me hangarë, jep shtëtinë. Në bodë dikush ka një çia çnat këta. Ha? 100 çnat. Dhe megjithatë inshallah Allahu na fëndon Allah, Allah nuk e nuk e nuk e lën. Andaj thot sa njeriu me gjithçë që i ban krejt nuk pështon. S'ka pshu kurqosh. Para ndodhej Zëre Bubakeru Siddiku. Abu Bakeri Siddiku, njeriu më i afërt te pejgamberi s.a.s.l. Dhe ju e dini në, se në shpellën kur kanë janë larguar prej prej Mekës për me shkuën Medinë e ka duru akrepin me aq koc, komën e ndarshme të tij veçmos ta lëndojë pejgamberin s.a.s.l. Veç ka qon Ti rahat, një ja Rasullallah, ti rahat. I, gjdo sen, qka ka pas të ndimës për krajës, ka që një pari. Ha? Ka që një pari. Dheri sa, ka nërë dësa njërës dhe i ka nërë ja Rasullallah, mërë e kitë pasurin time, për Allah. Ha? Për Allah. Qishka ardë, te Ka'b ibn i Melik, kërë ka pranua Allah dhe pëndimin, ka nërë ja Rasullallah, mërë e kitë parën, për Allah. Ka thënë jo, ma e do pjesë. E mirë, djetarë, kanë diskutu. Pse kja abit si ja murë, e Bubekrit ja murë. Jo i dini, një ditë për ditë, e Bubekrit tha, ja rësullat që e ketë parët. Kjetë, ketë parët, leze. Jo, të një një një mjë euro, pak, ma vënduën. Kjetë, ketë, pa, që tu, që e meri krejt. Edhe i tha, për janësën beri. Ja murë, tha, femen të rakët, shkallave për masë, tha ja u lashë Allahumë dhe për nga mberin. Kja Moj do pjesk. Kam me transmetim ka ta bëma një tretë ndy treta të moj. Diator kanon, pse s'jam si urr kti e jam urr kti? Ka thënë se ka pas mbështetje në imanin e Bubekrit. Ka thënë na citit teatrit, ka dyshu ka thënë, "Kë më ka fukaralloki ku më di çka bën?" Këri bati kush kaçet me popun timira. Shumë, apo mos tani ku ta kape kriza o musliman hyçun pas kanimi mua. Po ti pse i dhave këtej? Pse si moj te do? Andaj pejgamesa më me e Bubekrin e ka ditë shumë mirë. Ka ta ndërmë me këtej. Benike. dhe në fundë që ka thonë, ka thonë, si e Bubekri, pasurit, si akun po hajrin, asni pasurit. Se imanën e ka postë madhë. E mirë. A ka pështu e Bubekri pi fjallëve? Tavëdhët milion në Iran, e shaj në Bubekri në Khudbe edhe në Gjamin. Dhe një hosht prej hoshtë allarve të të tëre, në ligjerat, thonë të kështu. Allahu ja dha është haukin ata që ka e mëritojnë. Tha, dë gjematlive të mitha këto, ju ka hi Shqibja, se o meri nuk kanë gjehenem. Tha, ju tham, kini frikë Allah, mës për ju këtet dhe dë një dënin pizotit. Qish mund është tham e jetu, etik i mendim të mirë për Amrën Khattabë. Amrën Khattabë, para mëndër. Amrën Khattabë i ka tham, bërë nga mështë, që kjo dhejra e fitness, se le e fitness. Dhe nëse kanë thonë disa sahabe, a e ka ditë Omeri që o dera fitness, ka thonë po e ka ditë. E ka ditë, që unë jam dera kuptimin shka selo me art fitnessa. Me gjitha ta ta 10 milionës, o tojnë Ebu Bekri janë gjëhenem, Omer, Omeri janë gjëhenem, pse? Se së pështonë kërku ishtë dhe zërë. A do e thë, sa njëri me s'jeljet mirë s'ka pështu, e që shpreson me pështu ajë që nuk shkonë të tërthorazi. A dhe na elusmi zotit do në Gjellil Jelalu që Allahu tëbareki wa teala Na pastron sejllët tona Na mundësën me indjek hapët e pengamberi tonë sallallahu alaihi sallem Elusmi zotit do në Gjellil Jelalu që Allahu tëbareki wa teala Na mundësën me mërije muaj në Ramazanit Me i bajë batet Allahu tëbareki wa teala Elusmi zotit do në Gjellil Jelalu që Allahu tëbareki wa teala Zullumë qarët Allahu Gjellil Jelalu të sidat kan kryje Masakr dhe vrasin bi muslimanat Allahu të amër hakin e t ذاكنه مسلمانه ذاكنه تبا فايشمله انسمي الله جل جلاله ان شاء الله تبارك وتعالى تروى المسلمانه قد الشيان تيديسون مسلمانه قد الشيان انسمي الله جل جلاله ان شاء الله تبارك وتعالى فقرات المسلمن والله وتن بولون تبرغس ترى الله تليون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين